Kapittel 3 Og øverstepresten El-Jashib og hans brødre, prestene, sto nå opp og bygde saueporten. Det var de som helligget den, og gikk i gang med å sette inn dens dører, og helt til Mea-tårnet helligget de den, helt til Hanan-el-tårnet. Og siden av dem bygde Jerikos menn. Og ved siden av dem bygde, bygde Sakkur, Imris søn. O fiskeporten byggde Hasenaas sønner. De tømret den selv opp og satte deretter in dens dører, dens bolter og dens bommer. Og ved av dem utførte Meremoth, sønn av Uria, sønn av Hakkos, utbedringsarbeid. Og ved av dem utførte Meschulam, sønn av Berekia, sønn av Meshesabel, utbedringsarbeid. Og ved siden av dem utførte Sadok, Baanas, sønn utbedringsarbeid. Og ved siden av dem utførte tekoitene utbedringsarbeid, men deres store menn bøyde ikke sin nakke under tjenesten for sine herrer. Og gamlebyporten utbedret Jojada, Paseas sønn, og Meschulam, Besodias sønn. De tømret en selv opp og satte deretter inn dens dører og dens bolter og dens bomber. Og ved av dem utførte gibionitten Melatia og meronotitten Jadon utbedringsarbeid men fra Gibion og Misba, som hørte under stattholderens trone på den andre siden av elven. Ved siden av ham utførte har Hajas sønn, en av guldsmene, utbedringsarbeid, og ved siden av ham utførte Hanania, en av salveblanderne, utbedringsarbeid. Og det gikk i gang med å hellelegge Jerusalem helt til en brede mur. Og ved siden av dem utførte Refaja, Hurs sønn, yrst over haldelen av Jerusalem-distrikte, utpedderringssarbeid. Ove si av dem utførte Jedaja, Harumafsen, utpedringsarbeid for an sit eget hus. Ove sin av ham utførte Hattur Harhabneasen, utpedringsarbeid. Ett av han oppmåtstyke for uten baker utbedret utpeddereet Malkia, Harimsen og Harsub Pahat Moabsen. Ove siden av ham utførte schlddum, Hallo Hesj son, over över haldelen av Jerusalem distriktet, han og hans döttrar. Dalporten utbedret Hanun, sammen med Sanuos inbyggere. De byggde den selv og satte deretter inn dens dører, dens bolter og dens bommer for uten 1000 alen av muren helt til Askehaup porten. Og Askehaup porten utbedret Malkia, Rekab's søn, furste over Beth-hakkerem distriktet. Han gikk selv i med å bygge den, og gå sette in dens dører, dens bolter og dens bommer. Og kildeporten utbedret Shalun, Kol Hoses sønn, første over Misba-distriktet. Han gikk selv i gang med å bygge den, og gå legge tak på den, og gå sette in dens dører, dens bolter og dens bommer, den, den, foruten muren ved kanaldammen ved kongens hage, og helt til trappen som går ned fra Davidsbyen. Etter ham utførte Nehemia Asbuks sønn, første over halvdelen av Betsur-distriktet, utbedringsarbeid helt til stede foran Davids gravstedene, og helt til den dammen som var blitt laget, og helt til de veldiges hus. Etter ham utførte Levittene utbedringsarbeid. Rehum Banis sønn. Ved siden av ham utførte Hachabia, første over haldelen av Keila-distriktet, utbedringsarbeid for sitt distrikt. Etter ham utførte deres brødre utbedringsarbeid, Bavai, Henadads sønn, første over haldelen av Keila-distriktet. Og ved av ham begynte Eser, Jeshuas sønn, første over Mispa og utbedre et annet oppmålt stykke foran oppgangen til våpenasjonale ved støttepilaren. Etter ham arbeidet Baruk, Sabbais sønn, med iver, og utbedret et annet oppmålt stykke, fra støttepilaren helt til inngangen til øverstepesten Eljerskibs hus. Etter ham utbedret Meremott, sønn av Uria, sønn av Hakkos, ett annet oppmålt stykke, fra inngangen til Eljerskibs hus, helt til enden av Eljerskibs hus. Og etter ham utførte prestene, menn fra Jordandistriktet, etter dem utførte Benjamin og Hashub utbedringsarbeid foran sitt eget hus. Etter dem utførte Asaria, sønn av Maasea, sønn av Ananya, utbedringsarbeid i nærheten av sitt eget hus. Etter han utbedret Binui, Henadads sønn, et annet oppmålt stykke, fra Asarias hus helt til støttepilaren og helt til hjørnet. Etter han utførte Palal, Usais sønn, utbedringsarbeid foran støttepilaren og det tårnet som springer fram fra kongens hus, vaktgårdens øvre tårn. Etter han var det Pedaya, Paros sønn. Og Netinim-tenerne var bosatt på Oføl. De utførte utbedringsarbeid helt til stede foran vannporten, mot øst og det fremspringende tårnet. Etter dem utbedret Tekoittene et annet oppmålt stykke, fra stedet foran det store, fremspringende tårnet, helt til Ofullmuren. Ovenfor Hesteporten utførte prestene utbedringsarbeid, hver av dem foran sitt eget hus. Etter dem utførte Sadok, Imme Sjønn, utbedringsarbeid foran sitt eget hus. Og etter ham utførte Shemaya, Shekanias sønn, vakten ved Østporten, etter ham utbedret Hanania, Sjelemias sønn, og Hanun, Salafs sjette sønn, et annet oppmålt stykke. Etter ham utførte Meschulam, Berekias sønn, utbedringsarbeid foran sin egen sal. Etter ham utførte Malkia, ett medlem av Gullsmedlauge, utbedringsarbeid helt til Netinim-tjenernes og handelsmennenes hus foran inspeksjonsporten og helt til takkamre på hjørnet. Og mellom takkamre på hjørnet og sauveporten utførte guldsmene og handelsmennene utbedringsarbeid.